și, în și pe pământ, tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, aduce pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 217. Studiul nostru asupra Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce, dragi ascultători, în Evanghelia după Matei, capitolul 25, din care vom citi câteva versete, începând cu versetul 5 pentru lecțiunea de astăzi. Vom pătrunde în el imediat după ce mai întâi vom face o scurtă și rapidă incursiune în istorie ca să aflăm cu ce preț a ajuns Evanghelia până la noi cei de astăzi. Astfel, redăm mai jos un fragment al unei scrisori, scrisă de filozoful Plinius, care se bucura de titlul și poziția de prieten al împăratului Traian. Plinius fusese trimis ca guvernator al provinciilor Pont și Bitinia din Asia Mică. În fața lui fusese raduși oameni care erau acuzați că sunt creștini. Cazul era nou pentru el și nu știa cum să lucreze cu privire la acest fel de învinuire și în nedumerirea sa arăta împăratului cum a procedat până atunci împotriva acestor acuzați. Schimbul acesta de scrisori între Plinius și Traian a avut loc între anii 103 și 107. Iată un fragment din scrisorile lui Plinius către împăratul Traian. După această comunicare, spune Plinius, mi s-a părut cu atât mai nimerit să întreb, punându-le la chin, pe două femei din acelea de care ei le numesc diaconițe, dar afară de o rea și absurdă superstiție n-am putut scoate nimic de la ele. Numărul acuzațiilor este așa de mare încât chestiunea aceasta merită o serioasă luare a minte împărate. Multe persoane de ambele sexe, de orice vârstă și din orice clasă socială sunt acuzate și în curând va fi un număr și mai mare căci molipsirea acestei superstiții a cuprins nu numai orașele, ci și cele mai mici ținuturi și locuri. Plinius spunea apoi că, la sosirea sa, templele păgâne erau aproape părăsite, ceremoniile religioase ale zeilor nu mai aveau loc de multă vreme, iar animalele pentru jertfă în cinstea zeilor nu mai găseau decât foarte greu cumpărători. Iubiți ascultători, oare ce tablou oferim noi astăzi? Templele care altădată erau goale, pe unde păgânii sacrificau zeilor lor, sunt astăzi tixite cu mulți din aceia care poartă numele de creștini. Și mulți dintre ei sacrifică nu unui zeu văzut cum era atunci unei picturi, dar sacrifică zeului dolar, zeului plăcerilor senzuale, zeului modei, căci ce altceva este decât o sacrificare acestui zeu, Faptul că omul umblă toată ziua numai după lucrurile acestea pământești și de suflet se îngrijește atât de puțin, câteodată, dată pe săptămână, duminica, dată nici atât, zei de pe atunci intraseră în mare panică pentru că nu mai găseau cumpărători pentru animalele lor. Astăzi însă zeul mândriei de sectă își găsește destui de mulți adepți din sânul celor care sunt credincioși. Căci pentru pietrele moarte din care să-și înalțe temple ca să rivalizeze cu alte secte se găsesc bani mulți, dar în visteria Domnului, unde să se strângă venituri pentru pietrele vii, pentru credincioșii care suferă lipsuri și foame, pentru văduvele și orfane din poporul lui Dumnezeu, sunt fonduri din ce în ce mai puține și câteodată deloc. Un adevărat urmaș al lui Hristos se îngrijește de nevoile credincioșilor vii, care sunt pietre în Biserica lui Hristos. Aceasta este una din puternicile dovezi după care poți identifica un adevărat urmaș al lui Hristos, al acelui Hristos care a avut milă cât a fost pe pământ de săraci, a avut milă de bolnavi și s-a interesat de fiecare de nevoile lui personale. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, Te rugăm, ca în mesajul care vom asculta astăzi, să putem să ne oglindim propria noastră viață, să ne verificăm și dacă avem numai o religie moartă, dacă avem numai păreri, dar în realitate jertfim zeilor plăcilor noastre, să recunoaștem aceasta și să ne întoarcem la Tine, să Te lăsăm să trăiești Tu în noi prin Domnul Hristos. Ajută-ne, dar te rugăm să te cunoaștem astăzi mai mult ca ieri, pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimesc tu. aminte. Robiți de patimii vinovături, slăbiți de-al trupului folos, râvniți-a lumei fericire Iubiți ascultători, ce bine ar fi să luăm aminte acum să ne trezim pentru Hristos și dacă am trăit o viață de înșelare, să nu pierdem ocazia aceasta. Studiul nostru asupra Noului Testament, respectiv Evanghelia după Matei, ne aduce astăzi, iubiți ascultători, în fața capitolului 25 de la versetul 5. Suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus spune mult cunoscuta pildă, pilda celor 10 fecioare, și astăzi, în versetul 5 de la Matei 25, Domnul Iisus spune despre împrejurarea aceasta următoarele. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. Știți, credinciosul trebuie să facă lucruri neobișnuite, care pentru ceilalți oameni par o nebunie. Credinciosul este chemat să-și iubească vrăjmașii. Credinciosul este chemat, dacă este lovit pe un obraz, este chemat să-l întoarcă și pe celălalt ce este chemat să rămână liniștit când toată lumea se frământă și alte paradoxuri de același gen. De data aceasta se cere iarăși un lucru neobișnuit, să vegheze în toiul nopții. Când vezi că toți din jurul tău fac un lucru și numai tu să faci altceva, nu-i prea ușor. Și mai ales când îi vezi pe toți dormind, iar tu să stai treaz, este și mai greu. Natural e ca în timpul nopții să dormi. Ucenicul lui Hristos, însă tocmai împotriva unor lucruri care par naturale, legitime, trebuie să lupte și să le biruiască. Ați supune dorințele naturale ale firii a trăi după alte legi, după legea Duhului de viață în Hristos Iisus, în mijlocul unei lumi care și-a format un drum al ei, a te gândi la lucrurile de sus când toți din jurul tău se gândesc numai la lucrurile de pe pământ? Iată lupta, iată deosebirea după care poți cunoaște un credincios față de un necredincios. Să te gândești la venirea Domnului și la împlinirea făgăduințelor Lui acum când știința cercetează cosmosul. Să mai crezi învățăturile Bibliei acum când necredința își face loc până și în cele mai credincioase inimi Să trăiești curat acum când taina fără de legii lucrează cu putere în fii oamenilor? E bine, toate acestea sunt lucruri greu de îndeplinit, dar nu cu neputință. Este ca și când ai stat treaz în toiul nopții. E greu, dar se poate. Domnul Isus ne spune despre fecioare că... Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. Față de făgăduințele lui Dumnezeu și față de viața de curăție și sfințenie, toată lumea zace doborută de un somn adânc. Cine doarme nu mai știe nimic din ceea ce se petrece în jur. Somnul, spune un proverb corsican, este tovarășul morții. Lumea a devenit cu totul nesimțitoare față de Dumnezeu și de viața cu El. Dar nu numai lumea, ci chiar și cei care au încheiat un legământ cu Domnul. Și ei trăiesc ca adormiți. Tot ceea ce pune stăpânire pe inimă, în afară de Hristos, adoarme pe om. Toate lucrurile pământului îl doboară din cerul binecuvântărilor pe cel credincios dacă ele pun stăpânire pe el Zăbovirea Mirelui Hristos, dacă se întâmplă, este numai spre binele nostru Este o prelungire a timpului Harului ca să ne pregătim mai bine și nici de cum să adormim După toate semnele, noi trăim timpul zăbovirii Mirelui El poate veni din clipă în clipă Fratele meu, ascultător iubit, tu l-aștepți? În versetul următor, în versetul 6, unde Domnul Isus își continuă expunerea pildei fecearelor, spune următoarele. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată, mirele, ieșiți în întâmpinare! Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. Mai întâi despre miezul nopții, spunem că el arată întunericul cel mai mare și somnul cel mai adânc. La miezul nopții, spune textul nostru, s-a auzit o strigare. Adică tocmai atunci când nu te aștepți, în miezul preocupărilor tale, în miezul năpăsării față de Dumnezeu și lucrarea Lui, în miezul felului de a fi al veacului acestuia de nepăsare. Venirea Domnului va fi într-un moment de mare întuneric și adâncă nepăsare în viața lumii. Când nimeni nu se așteaptă, când Duhul necredinței este mai puternic și când somnul păcatului stăpânește mai desăvârșit pământul, atunci se va face strigare, atunci trâmbița cerească va suna, iar Domnul cu lumina sa cea negrăită se va arăta. O, cât de aproape este acest mare eveniment! Frații mei, voi cei care cunoașteți pe Domnul și care știți făgăduințele Lui, nu vă lăsați copleșiți de miezul nopții care a venit peste lume și care va atrage spre somnul nepăsării, ci fiți atenți când se va face strigarea ca să puteți ieși în întâmpinarea mirelui scump, Domnul Isus Hristos. Spune să ieșim în întâmpinare, să ieșim adică din tot cei străin de voia lui Dumnezeu, să ieșim din toate frământările acestei vieți, să ieșim din duhul lumii căci numai așa putem întâmpina pe Domnul cu adevărat. Când vine el să ne găsească pe toți, ieșiți din toate, liberi de toate legăturile pământului și așa ca odinioară Simeon bătrânul să-l putem întâmpina cu bucurie negreită și cu emoție sfântă. Ce fericite vor fi sufletele fecioare care ies în întâmpinarea luminii cu lumina, acelea care ies în întâmpinarea dragostei cu dragostea, acelea care ies în întâmpinarea adevărului cu adevărul. Să ieși în întâmpinarea Domnului cu ceea ce ți-a dat El. Aceasta este bucuria Lui. Pregătirea pentru întâmpinare se face acum. Fericit este Cel care înțelege și se pregătește pentru această întâlnire cu tot ceea ce Harul Lui Dumnezeu i-a pus la îndemână. Cu nimic din ce dă lumea sau înțelepciunea și puterea noastră nu putem ieși în întâmpinarea Domnului. Duhul Sfânt împodobește astăzi sufletele fecioare, făcându-le frumoase, pentru ca mirele să se poată bucura de ele. Numai dacă îi iubești cu adevărat pe Domnul Isus, atunci El îți este mire. Altfel, îți poate fi numai un învățător, un om mare și așa mai departe. Ce clipă măreață va fi când se va deschide ușa și vom intra la nuntă? Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu! El, cel care, prin harul lui cel nemăsurat de mare, a făcut totul gata. În versetul următor la versetul 7, Domnul Isus ne spune ce s-a întâmplat după ce s-a auzit această strigare și îl spune Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Vedeți, nu este de ajuns să te scoli din somn, ci trebuie să fii gata pentru mirele lui Iisus atunci când te sculat. Toate fecearele s-au sculat, dar numai jumătate din ele au fost gata să întâmpine cum se cuvine pe mire. Nu candelele trebuie pregătite, ci inimile. Candela este cuvântul lui Dumnezeu și el nu trebuie pregătit, ci este bun așa cum ni l-a lăsat stăpânul lui. Interesant este textul acesta în limba greacă. În loc de cuvântul pregătit, este folosit cuvântul împodobit de la grecescul cosmeo, de unde vine și cuvântul cosmetic. În unele traduceri este cuvântul aranjat. Fecioarele, în loc să se împodobească pe ele, își împodobesc candelele. E mai ușor să dai tălmăciri interesante cuvântului lui Dumnezeu, așa cum știm candela este cuvântul Domnului, să-l poetizezi, adică să-l împodobești, decât să te împodobești pe tine cu podoabele sfinte pe care Dumnezeu ți le-a pus la îndemână, adică virtuțile sau roada Duhului Sfânt din Galaten 5, versetul 22. Să ai inima împodobită, aceasta este ceea ce bucură pe mirele ceresc. Nu numai să filozofezi din cuvântul lui. Este o cursă pe care diavolul a întins-o și în care au căzut multe victime, anume... Cursa de a despica cuvântul lui Dumnezeu în patru, ba chiar în mai multe părți, numai să nu se lase omul despica de acest cuvânt. La Evrei 4, cu 12, ni se spune despre acest cuvânt că este o sabie cu două tăișuri care desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și care judecă simțirile și gândurile inimii. Nu este păcat să meditezi asupra cuvântului Sfânt și să primești din el noi și noi descoperiri, dar mai întâi să fii tu împodobit, să fii tu despicat, să fii tu lucrat și înnoit de acest cuvânt. Păcat este atunci când pornești să pătrunzi tainele cuvântului de pe baze firești, cu inimă nepocăită și neînnoită. Atunci îl strici, așa cum cei mai mulți îl strică, după cum citim la 2 Corinteni 2 cu versetul 17. Ce folosesc candelele pregătite? pentru fecioarele nechipzuite. Oamenii firești au voit în decursul veacurilor să reformeze religii fără viață, fără ca ei să fie mai întâi reformați. Rezultatul a fost nul. Se trudesc chiar și oamenii să-și împodobească religiile în care s-au născut firește, dar nici gând să se împodobească pe ei după legea nouă a Duhului de viață, și nici gând n-au să se lase născuți din nou. Da, e mai ușor să împodobești candelele decât să-ți împodobești inima. Și la împodobirea inimii suntem noi chemați, toți cei care de bună voie ne-am hotărât să urmăm pe Domnul Isus. În versetul următor, în la versetul 8, Domnul Isus ne spune, Fecioarele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne și rod din unde lemnul vostru că ni se sting candelele. Haideți să vedem câteva gânduri. După cum nu poți da din sănătatea ta trupească unui bolnav, așa după cum nu te poți trata medical în locul altuia, așa după cum nu poți să saturi pe un flământ mâncând tu în locul lui, tot așa nu poți da din neprihănirea ta, din cinstea ta, din mântuirea ta, unui alt suflet, unui suflet păcătos, unui necinstit, unuia care-i Tot în felul acesta nu poți să dai din Duhul Sfânt care îți umple viața ta, căci dacă s-ar putea da, ai rămâne tu gol. În același fel nu poți da din sănătatea ta duhovnicească nimănui din cei care zac în boala păcatului. Ceea ce ai tu este numai pentru tine, numai atât cât îți trebuie ție, în călătoria pe care o faci. Fiecare israelit își strângea mană numai pentru el în călătoria lor prin pustie și dacă și-ar fi dat mana strânsă, ar fi răbdat de foame. Mielul de Paști în Egipt slujea numai pentru o singură casă. Vecinii trebuiau să aibă și ei mielul lor, altfel piereau de sabia nimicitorului. Mielul unei case nu poate sluji de izbăvire celelalte case. Nu poți fi neprihănit în locul altuia. Nu poți să fii tu mântuit în locul altuia. Nu te poți hrăni duhovnicește în locul altuia. Unde lemnul pe care l-ai primit îți ajunge numai ție. Nu poți să dai și la altcineva din el. Fiecare candelă, fiecare viață, are atâta un de cât îi ajunge să lumineze locul pe care îl ocupă. Magazinul Harului este acela care vinde un de Domnul Isus poate da celor care vin la el din belșug și Harul Mântuirii, și Harul Desăvârșirii, și toate celelalte Haruri. Nu fecioarele înțelepte vând un de lemn, ci negustorii. Nu credinciosul împarte Har, ci Domnul credinciosul este numai o călăuză spre acela care poate să dea harul. Nu pot crede eu în locul altuia când este vorba de mântuire. Credința ta te-a mântuit, spune în Matei 9, cu 22. Credința proprie, deci, nu a altuia. Un delemnul care mi s-a dat mie e al meu și el mi ajunge numai pentru candela mea. Acest un delemn e ceva care nu se poate împărți și la alții. Dar cei care au un de lemn, au o datorie sfântă să îndemne pe toți cei din jur să meargă să cumpere un de lemn, să cumpere mântuire, atâta vreme cât se mai poate cumpăra. Dacă nu faci lucrul acesta, vei răspunde în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Cele nechipzuite, deci, au zis celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru că ni se strâng candelele. Numai fecioarele singure știau că aveau sau nu un delen de rezervă în vase. Alcineva nu știa. Rezerva poate fi asemănată cu rezerva de grăsime pe care și-o adună trupul ca să facă față atunci când vine o încercare neașteptată. Din rezervă nu poți da. Numai noi singuri și Dumnezeu știm cum suntem din punct de vedere duhovnicesc. Să ne cercetăm până când încă nu este prea târziu. Vorbind despre acest loc din Scriptură, Origen spune așa. Deși fecioarele erau nechipzuite, totuși pricepeau că ele trebuiau să meargă cu lumină în întâmpinarea Mirelui, având toate candelele țimțurilor aprinse și rezervă de unde lemn în vase. Încheia citatul. Dacă stăm mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt, știm cum trebuie să trăim acum și cum să ne pregătim pentru întâmpinarea Mirelui nostru drag. Doamne Iisuse, Tu care știi cum trebuie să fiu ca să te pot întâmpina bine atunci când vei veni, pregătește-mă necurma, te rog, să fiu mereu plin de Duhul Sfânt și să îndemn și pe alții să vină la Tine ca să fie mântuiți. Fii binecuvântat în veci și slăvit să-ți fie numele Tău cel Mare. Amin. Haideți să vedem ce au răspuns fecioarele care erau înțelepte și aveau ulei din belșug. În versetul nouă citim așa. Cele înțelepte le-au răspuns. Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici voi. ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de și cumpărați-vă. Iubiților, în ultima clipă, nu mai are valoare în făptuirea lucrului pe care trebuia să-l faci cu mult timp înainte. Binele, dacă nu este făcut la timp, nu mai e bine. Duhul Sfânt care ți-a fost dat ție ca om al lui Hristos ajunge numai pentru tine și nu poți da și altora. Dumnezeu și Fiul Său, Domnul Isus, pot da Duhul Sfânt unde lemnul. Omului nu este îngăduit așa ceva și nici nu poate. Chiar dacă apostolii prin punerea mâinilor au făcut ca unele persoane să primească Duhul Sfânt, totuși ei n-au dat din Duhul Sfânt pe care îl aveau ei, pentru ei, ci s-au rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat Duhul Sfânt. Simon Magul, care credea că apostolii puteau să facă ce voiau cu Duhul Sfânt, a cerut dea și lui această putere oferind bani, ceea ce a făcut pe apostol să răstească o aspră sentință asupra lui. Deci, încă o dată amintim: atâta Duh Sfânt ne dă Dumnezeu numai cât ne trebuie nouă personal. Din acest Duh nu putem da și altora, spun fecioarele aici, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici voi. Fiecare om, dacă dorește să primească Duhul Sfânt, poate primi, dar numai de la izvor, adică de la Dumnezeu. El vinde acest undelem numai pe prețul unei pocăințe adevărate și al unei credințe curate și stăruitoare. Fericitul Ieronim, tâlcuind acest loc din Evanghelie, spunea Astfel fecioarele răspund nu din pricina lăcomiei, ci de frică. Și precum în timpul robiei babiloniene, prorocul Ieremia n-a mai putut ajuta păcătoșilor, spunându-i se din partea lui Dumnezeu. Tu însă nu mijlocii pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Tot așa de înfricoșată va fi ziua aceea când fiecare va trebui să se gândească numai la sine. Încheia citatul. Sunt momente în viața de credință când este îngăduit un fel de egoism, dacă s-ar putea spune așa, când nu mai poți merge decât singur pe care acea strâmbtă. Este un egoism binecuvântat din care izvorăște nevoia de a trimite pe alții la cei care vin de lemn. Toate căile și toate mijloacele care te împing spre Dumnezeu sunt fericite oricare le-ar fi înfățișarea din afară. Duceți-vă la cei ce vând un de lemn. Prin vânzători Sfântul Ioan de Aur înțelege pe cei săraci. Iată ce spune el. Vezi tu oare ce folos ne aduc nouă săracii? Dacă tu îi înlături, atunci te lipsești de orice nădejde pentru mântuire. Deci aici se cuvine a ne aproviziona cu un de lemn, ca acolo când va cere vremea să ne folosim de el. Timpul de față, iar nu viitorul, este timpul în care să ne pregătim. Oricare ar fi interpretarea, dacă ea ne îndreaptă spre aceeași țintă în Dumnezeirea noastră, s-o primim și ne, să ne silim să o trăim. Nu la cuvinte se uită Domnul, ci la rezultatul lor, la aplicarea practică în viață. Unde lemnul faptelor bune este tot urmarea primirii Duhului Sfânt în inimă, este roada Duhului. Să ne silim, să ne facem rost de unde lemn, acum când Harul lui Dumnezeu ne-l vinde cu mână largă, ca să nu treacă ziua lui când nimeni nu va mai putea cumpăra. Să nu pierdem nici prilejul de astăzi. Iubiți ascultători, anunțăm aici închiderea programului 217 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Adăugăm în încheiere o observație cu privire la legătura minunată dintre textul pe care l-am studiat azi din Cuvântul lui Dumnezeu și subiectul pe care l-am prezentat în deschiderea programului. Se vorbea în deschiderea programului despre primii credincioși ai primului secol, foarte curând în secolul II, care și-au câștigat o reputație deosebită prin abandonarea zeilor de pe vremea aceea. Relația era făcută la noi din vremurile de astăzi, care ar trebui să ne întoarcem cu totul și noi către pietrele vii ale lui Hristos, din care este zidită biserica cea veșnică, adică înspre săracii poporului Lui Dumnezeu. Aflăm cu deosebită bucurie din textul citit, după interpretarea Sfântului Ioan Goră de Aur, că ne-am putea gândi foarte bine că prin grijă pe care o manifestăm față de săracii Domnului astăzi, ne aprovizionăm cu ulei din destul pentru întâmpinarea mirelui atunci când va veni. În încheiere să ascultăm o cântare...